أَيْمَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا عَدْلٌ فَهَا الشَّفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ سُرَتِ بَقَرَى سَلُورْ حِسِوَا اول حصہ کی اسبات در توحیدو دیم حصہ کی اسبات در رسالتو او پدیکِ انہا اعتراضونا پر رسالت او داغی جوابونا یو اعتراض چتات جبریل رازی او دا زمانگ دشمن دے پخیر راتلل نوکڑی داغی پینز جوابونا چا قرآن راوڑ دے استا پزل باندی درہم تصدیق کونگی دمخینو درہم ہدایتو سلورم زیر مومنانو لا او پینزم سوچی دا اللہ دمالائکو رسولانو جبریل دشمنی او دمیکائل علیہ السلام اللہ در طولو کافر و دشمندے بیادوی میں تراز چیتا بمک مانلے وی خطا تا خطا سلیمان علیہ السلام تائید کے اغا جادو کرو داغی جواب اما کفرا سلیمان ولیکن نشیاد پی نکفرو درے میں تراز چیتا سحر و جادو او اللہ پہ دو ملائک را لے دی داغی جواب ملائک بخبلا کئی انما نخن فتنتن فلا تکفر بلے تراز چیتا منگا دا صحیح الفاظونا منکے داغی جواب لا تقول رائنا پینزم تراز چیتا کل یو خبرو کی اغلرک یو بیابا لکے اخبرد دین کی شک دے داغی جواب ما ننسخ من آتنا و ننسحا ناتی بخیر منحا و مثلحا او بیابلے ترازو چیتا دا اللہ نائبان و نازوو لنمانی داغی پینزم جوابونا سبحانہ بللہ ما فی السماوات والارض بدیو السماوات والارض کل له قانتون بدیو السماوات والارض واذا قاد امر فانما يقول له كن فيكون دا بین جوابونه مونږ غکو بلې تیراز چې تا پرې دی الله مونږ سره خبرې وکي دا هی جواب چې تا پرې راز په خوانو دي اویا ترجیبی ورک قرانی کریم کا بیا بنی اسرائیل و سره خاص خطاب کئ یا بنی اسرائیل اے اولاد دی ا کوبل السلام اس ګورو یا گینې مدی التی نعمتنا جماعانا انت علیکم ذکر می بتاسو وانا فضالتكم عل العالمین او ما غره کړي وې په مخلوقات د خپل زمانه باندې وتقو یومن دا اصلور لاری د وی اغا بندی اویر ایگه دا ارز دا ارز دینا لا تجزی نفس چه بدلا بورنکی او نفسن نفسن دبلنا شیعن یو ذرا ولا یقبلو منها قبول با نشید دی نفسنا عادلون فی دیا ولا تن فوها شفاعتن پیدا بورنکی دی نفس مشرک تشفاعت ولا هم ینصرون نفدوی سر امدادو شیعن وَيَذِكْرُ طَلَاعَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَرِيمَاتٍ با تمامن ديږي مفسرين څو ګوشان واجب بيانې څو بل شان چې إبراهيم عليه السلام باندې الله امتحان کړو په لاسو کلماته الٰذ کلمې سه وي نو يا الٰذ بفطرت خبري چې کومې مي چې مز مزه وګيران او بریډ خرولو تراخونه صفاکولو زیر نه غیران دغه وي د فطرت خبره وي وای دا ابراهیم علی السلام تا خدای په دې امتحان کړو خدای خبره صحیح نه دا ځکه امتحان پگران کارګر کیږي او دا خاصم انسان د دا ځان صفای کوي مدارګه خو زموږ امتحان را دي امتحان په ګران کار کې را دي دا امتحان الله په دبا نه کړو په اوسو حکمونو باندې او, او دا حکمونو کې چې کله د کامیابی نو الله وی انی جایلو کل الناس امام ما ول چې خلکو د پاره امام او مشر مقرر کوم دا امتحان برداش برداشت کړو تکلیفونه برداشت کړل امامت ورته ملاو شو دانه چې ته دا وواای وط تلا شي او یو یو بل دی بیا چره ماته چا 15 سرګونه کتل اوزهو ورته دیین بیایانم نه ت لیبونه او برداشت کې د هغ نه بعض بهتا ته مشرت میلا پهین کې او خلکوتهته زدمنکاره شي خو چتیانونه برداشت کې چیننتیانونه دنی برداشت کړي نوکه مشرت در ته میلاام شي خلک بهې په سرګه درتن نه اای ابراهیم علیہ السلام چې امتحانونه په الله کړو ناغسو یو د پلار سره مخابله کولو د باچا سره مخابله کولو ورته دنګلو دا غو امتحانو یو امتحان چې هغه د باچا سره مخابله وا په دې سورته بقره کې الله فرمایي دریمه سي পারা 200 دیمه سي পারা دریم سي پره اولنۍ پاڼه دا دو سو اٹھاوان علم تر ایل اللوی حاج ابراہیم افی ربی آتنو گوریا سڑیتا جگڑے کڑھوا ابراہیم علیہ السلام سراب بارہ درب ددکی ان آتا اللہ الملک دا چوار کڑیو اللہ دل را بات چاہیی از قال ابراہیم ربی اللذی یحی و یمیت کلچیو ابراہیم علیہ السلام رب زمانہ را زاتی جو اندی کولو ملکول کئی قال آنا احی و امیت اوی نمرو در زم جو اندی کولو ملکول کما دبات سره سر مقابلو قال ابراہیم فا ان اللہ ادی بی شمس من المشرقی الان ورد مشرک مراخ جهی فات بها من المغرب ترا او دی لره مغرب نه واچا سره مقابله امتحان داو دارنگ قول سورت انعان کی اللہ دا رنگې پلار ته کول سورۃ الانعام کې الله فرمایي د پلار سره مقابله آډ نمبر 74 ومزی بارا صورتِ انعام از قال ابراہیم و لعبیه آزرا عطا تخیز و آسنا من آلحا کلچیو ابراہیم علیہ السلام فلبلارتا آزرتا آیانیو لیتا شکلی جسید نیکان و بندیانو پا خدای توب انی اراکا و قوم کفی دولال مبین یقنان زی نمتال را استا قوم نرا پا گم رائض کارا گئی لار ته گمراهه قوم دې گمراه دي وکذا الک نور ابراہیم ملکو د سماد ولارد وليگون منالموقینن ابراہیم علیہ السلام پلار سره مقابله کوي اوله یی مناظره دلته ذکر دا بلار او د قوم سره دارانګ امتحانونه سو اغدان چورت دنګل او ورته ټوبوال دا ګران کار دی سورۃ الصفات کې الله فرمایي د رښتما شي پاره پتان نمبر یاد قال ابن له بنيانا او دې جوړ کئ د لارابه ده فالقوه فی الجحیم او غورځوی د لارابه په کې ابراہیم علی السلام مور ته ورځی اعلان شوه کوس ابراہیم سوزو سوګو خیرات ابراہیم صلی الله خشاک راجمه کئ اته ټولنا زیات ابراہیم علی السلام بل راجمه کړو اوبې جکله منارته هېجو نو کلا کولال دې نه نی پلار املا تاو ده نید قام قبیلی نسوشتا او دیر بہادر انسان ده دا سی بہادر جبریل امین والا رازی او ارتوی کماتی ضرورتی اغاوی حض بیسو آلی اعلمو بی آلی مالا اللہ برده اغزی چاد پارا غرزیگم ازما پحال خبر ده تا تم این ضرورت نشتا بہادر سڑی بان جسوم را سخت ترازی اغم رک لکیگی فارادو بینی کے دا اراده یو کلا د تا د چل فجال اللهم الاسفلین او ګر ظلمګه د ویلرا دخ ذلیلون دخ کتا شونان نارنګ د زی په مریبانې چاړکې خودل دا ګران کار هو 8102 فلم ما بلغ ما حسایا قال يا بني اني ارا فی المنام وی وی اے بچیا زوینه ما په هو ګیا نیاز به هو کا جتا لالو ما مچی اعلانولم دي په ما زه تره وګراسی وینیت دا الله حکم ورتدا څنګه کار نه دی شي حلال کا خو به لید نه به خو اغه کوي ویني حلال اي اغه امتيان خدا دي چې دا الله حکم ورتشه حلال اي کا نو دا خو بیا حکم منلو او په خو کې ورته ویلې او خو کې لید دا امتحان دي قال يا ابتي فالمات عمر د پل را وک چېته کمم کولی شي بچ نر دی سرتهجدنی انشا الله او من نهابری زر چی به مومیما کوړ الله د صفرنا کونا بچ نر دی د بعض د جاالې نه باز پې نران هغه نران بچ را وړي سرجدنی انشا الله او من نهابری زر د چې به موما کوواړ الله د صفرنا کونا د بچی په مریبانې چاړه راکل دالوی امتحانو د دا دین اغاٹ امتحان بلنو بر امتحان دالال پارا دالال پارا ملک پرے خودل او چھکل ام ملک پرے خرے دے سفار اکڑے دے او حجرت اکڑے دے ام دی صورت کی نننوے نمبر ایاد کندی وقال انہی زائبن الاربی سے اہدین او ابراہیم علیہ السلام زدن کے مار افل دازر دے جماعت بلا رسم کی زو رب د دون که ما دا خفل رب دا پار سفر کهیم ایبراهیم علیه سلام خفل بچی اخفل بی دا خوش و یابان کی پریخی دی دا گران امتحانو سورت ایبراهیم آد نمبر سین تیس دیار لسمه جی ربنا رنا اننیاسکانو من ضروریتدي ا به زما معک نه ورکلا خپل بچک بچله بوادن پهیکان غير کې غیر دي زره ان چې نهله د پ والله د ب د کل مهرمې پهخوا د کوورته کې چېې زواله دی رنالی یوق ممسلاته ا به زما د من الناس وگر دې زونان دخل کو تهوی الیم کی مهلان کوي ديدا ورز کو من سمرات رزق ورګي د می ونان الله ما خوش بيابان کی بيپري خدال خزمي پري خدان دا بسوګو کی منګه پا بادا بادې چی نشي او دا زي دې کي پري خدان لزبي ا ما ان ولا زرون ولا انیس ا دې کي آغه دې کې پسل نو حالت انسان نو داسې بیان کیو چې وب کله یو ځګینې انسان ضرورت پوره وین تند اوګرا پکارا شي ځکه انسان ژوند په سرته رولې شي حالتوبه نه پسل نو د انسان پتنه لګیدا ایبراهیم علی السلام د خپلې بیبي چهوی یا ایبراهیم له مانته کله نا ها چا دې بری هو دې ایبراهیمه اور ته شاتن ګوري بیا اور ته یا عبراهیم ایلا من تکی لنا چاہتا دی پری خودو عبراهیما چاہتا دی پری خودو دریزل ورتویم اغاورتا شاہتا نکوری صلورم صلبانی ورتوی آ اللہو امرکا اللہ در تحکم کڑی دے اغاوی آو را تحکم کڑی اغاوی ازن لا ازنیا زا اللہ بم نصبو رہی چی اللہ در تولی دی اللہ بم نصبو رہیم سمر بہترین بی بیوہ دیو ته دباچې لوردان د پیغمبر بیبی دا ها او دبل پیغمبر مولدان سمرا خسته بیبی بی بی وېو سمرا پناز وباله لې شوین هغه خوش بیبان کې پری خوردان ته دا د الله حکم ورته شو او بچې دې لاتي وې د تندینه ما شونې هغه بیبی هغه کله سپاډ یې ته مننې کېله مرواتان اوبر اوړي بچیلان ها هغه ځای کې داغه د خپونه د ابراهیم علي السلام دځوی د خپونه اوبر دا اگه اگه الله اللہ تا خوخی وی ننم کد دنیا یا لوی بادشاہ لار شته و منده وی آگه او بچی را روانی شوی اتر قیامت را روانی دي آبی زمزم آگه ملک الله آباد که ابراهیم علیہ السلام آگه دنیا تا دنیا تا اخفل تاریخ پر خود بہترین تاریخ پا آگه زیبان دی و قافلر را روانو او دو بو مرگی اولی دی دو بو مرگی چکل لی دلی د اقا فلرالا آغازه اباد شوا اغوی ملتا آباد شوا اغا ملک اللہ آباد کو ابراہیم علیہ السلام بہترین امتحانون پر آگلی دیو امتحان پر آگلی نو کلک شپائی کی چھ سمرا پی ساق <تصفيق> تر آدلاک لکی دو با اور تا چھ ظلمی دو داد زلمی توب حالتو اور چھ اور تے کلک گرزو ہاندا گراند کار دے منگا اور تا لاس نوشو نیولے شپگ میاشتی اور بل شوی دی او جوړ بلیدا هشپک میشتي خشاک را جمه شوی و بیا اور بل شوی دی ابراهيم عليه السلام سره چې چا دښمني کوي وا داغه انجام نه نګوره هغه سور سره کربوله چاوه لسیره بوکه ورکړو داغه په بوکی باندې هغه اور نه ته دی دی هاغون که ک داغه داغه سور سری کربوري بچي او نسل چاولی دی نو وژنې دا په حرم کې موژنې او دا حرم نه به موژنې الله به درته نه کوي ا داغه په مارکی اعلان نیکه موکاره کړی تا که په حرم کې حرم کې سپګر نشي وځلې حرم کې وندا وځنیم ا تورا تورانګه خواره وندي اجهدا وندي مرغۍ دا خو په دې ټولو مغوبان دیغه زوره ورداو تاکړه دی به اګه په مخو کې یو ګټو یو یو سات کې وبرا وړي داګه په بابا نه اور نه ملګی دا په هغه امین د ابراهیم عليه السلام سره کار کړان نن هغه تورانګه ولا مرغۍ دا غټه پس پسر ناز دی چې غاره دی وباسي چې غي کی وای وای ها چرګی آ ته ورانه کا سار کې کستاسو تاسو یو ځګی د وینې یو په یو نه کې ناس ووله په بل نه کې ناس یو چغې ووی یو باواز چپ چپ چپ چپ چپ چپ چپ چپ ابل اوبوي چینګ وینګ پروت دی چینګ وینګ پروت دی بل ماز نه پاتې هابل اوبوي چپ چپ چپ چپ ها دا را اخواګه وازونه د سار دنګ کې یا شپېلی وې ها ده خو را ونتي معلومیږي په حیوان په جناور باندې چې سره له واسي د هغه په لاره باندې وکړه نهسته فاتھم ما هونا هغه پهانو کې الله پاس کو الله ورته امامت ورک امامت په څه باندې ملایويږي دا په تکلیفونو باندې سورته سجده کې الله فرمایي یي رښتینې سپارات لري رښتینېات زورتی سجدہ یا وشتہ مسیح پارا سلی رشتہ میراد و جالنا منہما ایماتانا گرزولی امانگاہ دوینا مشرانا یا دونا بیامرنا بیان بیکو لما صبرو هر کلا شکلک و لالو پا وکانو بی آیاعتنا او دوی پیاتونو زمانگا یقین کن صبر او یقینی ہو صبر بیکو او پیاتونی دا اللہ یقین کن ابن کسیر آپ ادیب زبان نے دالاما ایک نیت میں رحمت اللہ علیہ قول ذکر کی بے صبر یقین تنان الامامت فی مشرت ملاوی گی دارن یہ سورۃ النجم و استماجی برداشت کا چلہ د اللہ مشرت در کی پدین کی دانہ کہ دین جو رو کے دین کار او چا لڑب در کڑی نہیں او گی اوائے مولا ابراهیم علیہ السلام دا الله حکم نه پورا کړیو 37 یادته دا الله حکم نه پورا کړیو کلماتن فاطمه هوننا و ابراهیم الملذی وفام ابراهیم هغه چې پورا واله کړو دا الله په حکمونو باندې هغه دا الله حکم نه پورا کړل الله ورته شرت ورکړل ته الله فرمایي ایذ تلا ابراهیم قالك ان تهانو كب ابراهيم عليه السلام باند رد د بیکل ما دين بو يوسف حكمونو فاتم ما حنا ن پوره دا حكمان قال اني جايل کل الناس ما ما و يليق ان ذكر زم تعال را خلق د پاره امام مشر قال او ابراهيم عليه السلام من ذريتي جما دا اولاد نم امامانو ګرځوا مشران قالا وی انا لا یانا لو حد الظالمین نرضی واد از ما یو خدا مدد دې چې تا په اولاد کې ظالمانو راځین دوی دا چې ظالم ته امد نه ملاویږي ردی په موجودی باندې وک چاغوئی موسی علی السلام نه بہت بڑا گناہ کیا زکه پلار یې ورلو وجه ليو لا یانا لو حد نه اسمت د انبیا ثابتېږي انبیا ظلم نه کوي وَيَجْعَلَنَّ الْبَيْتَ مَصَاعِدَ لِلنَّاسِ او کله چوګه زمون بیت الله زیدرا تو دخل کو د پارا وا امنا او دامن دا امن, دا امن میوږرځاو واتخذوه می مقام ابراهيم مسلا اونې سي دو دري دو د ابراهيم عليه السلام نزده منزه ابراهيم عليه السلام ولالدې ګټ اور کین او زیو لګټ اور کې اسماعيل عليه چه از مدرسه عالمی مدرسه در توحید مرکز جوڑه ای زکا امامت ورطا ملاو شو، او مقام ورطا ملاو شو اغا عرصه پری خودل خواگه خواگه سیزونا، دنیا که پینزو سیزونا دادیر خواگه دی یو زوی، ابراهیم علیه سلام زوی لپا مره چالکه خودا دا اللہ دا پارا دویم خزا، اخز خوش بیابان که پری خودا او دریمه بلار نو پلار نه او او پلار نه رخصت واغسته یواز ناراضم سلورف بلزمګه او خپل زمکه پرې خوده او روان دی ابراهیم علی السلام دا وسو کی پینځه مه عزت ابراهیم علی السلام عزت پرې خوده او مساله پرې نه خوده د قوم او بچا مقابله دا ګران کارو عزت ته ون کتل هانو الله ورلوچت موقام ورکو عزت مند خدي ولا ورکو عزت مند زیه ولا ورکو باچاشا باچایو اللہ اللہ ورکلا ملکو اللہ اللہ در امن غردو مقام ابراہیم کی منز کاوة اسماعیل علیہ السلام ظلمی دی ابراہیم علیہ السلام اغاچ کلا بوداشا اسماعیل علیہ السلام پاہ وقت چی ظلمی شوے ہو اور بیبی حاجرہ وفاد چوے ہوا ابراہیم علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام کورتا چکلا راغی اور اغے کہ اسماعیل علیہ السلام نو او بیبی historia بی وا. بے وادکرے ہو نزل می توب نه نو بی بی اکور کیوا نو چتا پوس یو کولی هاوندې څه شوی پس کار تل لري وی حالت هم څنګه دیږي وغان څنګه دیږي ناری ورته ډیر تکلیب دی د خوراک څه نه تنظیم نه او ډیر تکلیب دی هغه وی ها وی زکو هاوندې کله راغې نو زموږ سلام ورت وایو بوډا وی راغله سلام علیکم ادا ورته وای چې ترشل بدله کا آ چې کل تلای ابراهیم علی السلام نبي اسماعیل علی السلام کور ته راغله خزنه د پوسو کوس ملما خو نور راغله وی بوډا راغله دا چې د پوسونه کړل آ وی مات ایبی او وی چې سلام ورته کو دا ورته چې درشل بدانه کوي ښا مې دا زم ما پلا رو مات ای وی چې داسته ل طلاق ورکا زته به ما طلاقې من دا چې خنډانیو چې سخت را باندېږي خو مونږ تکلیف چاته نفقاره کو تا وی چې مونږ با ډیر تکلیف یو انر خنډان ا دلګمری خو غا چاته فل کوي او هغه چاته ځان زلیل نه کار کوي واده یاد کړي بلو ډیر زمانه بعد د ابراهيم عليه السلام راغ معلوماتي کول چې څنګه ورګلې نو یو ځنا نه د هغه کې ان ګوریدم ورته یې خاوندې څه شو می پس کار tle وي خو یې هغه وغم څنګه ډیر کې ډیر خو له ډیر الحمدلله دي او ډیر مضی چرچی دي وي خای کخاون دی راغه نو زمات سلام ور تکوا او دا ورته چې درشل دی مضبوطه کا عقبی اعلی اسماعیل علی السلام راغه تفوس کی ملما خنور اغله وی راغله یو بډا داسې ته بوڅنی کیډه به رات اخره کی وی چې درشل مضبوطه کا اخلاص ما پلارو مست زما خذه ها تا خپل فقرا ایجز دی مخلوق دخ کارانه کو داسې نران خلقو الله ورلا نران اولاد ور کړه ابراهیم علی لا اغازه اللہ دا حرم گرزو دا عزتو گرزو تدا اللہ دا پارا ملک غمل آغا ملک پری اللہ بھی عزت من کی تا بور ترا اپس کی واحد نائلہ ابراہیما و اسماعیل وادم اکر و ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام سران انتوہی را بیٹی آج پاک کئی دوارا کور زمان لطوا پار دا پارا تواب کونکو والا ایفینا دا پارا دا پاتی کئی دن کو پتے کئی ورکائی سجود پارا دا پارا ابراهيم عليه السلام هغه جمع خنه کعبه جوړ کړل له شرک نه پاک او د دې نه درې خبرې کوم یو بیت الله بنیت له توحید بلما تجریکونه وی بیت الله د توحید لپاره جوړ شوی نو شرک پکې ولیکوي ځین نبی عليه السلام د واع ابراهيم عليه السلام دا نه انکار ولی ولیکوي او درې مبشر دی عیسا عليه السلام دی توحید دین د طولو انبیاءو دے خصوصا ستاسو مشرانو دے وچیت کلے دے نوولی تینکار کواییم دا کور پاک کئی در شرک نے پاک کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی او زلی حجر اسود تا ولال دے و حجر اسود تا آجی ولال دے نو تقریر ورتکی او ورتووی واللہی انکل حجر لا تذر ولا تنفا وینی رعیتو لو لا رعیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل اکا ما قبل تو کابدا قسم پخده تیوکانه تا چادا پیدا نشی رسوله تا چادا نقصان نشی رسوله او کما رسول الله نوی لدلی صلی اللہ علیہ وسلم چه تیخ کلوله نو ما با نوی خکل کری چرم ما با چرم نخکلوله خو زما رسول خکل کری زما محبوب خکل کری زکر خکلو ما گنی تاکی سے پیدا نقصان نشتا و ایز قال ایبراہیمو او کلچیو ابراہیم علیہ السلام ر ایر بزماؤگر زیخازا بلدن دا خاریا آمینند آمن ورزو قهلو من السمرات او ورکیو سی دن کو ده دمیوی من آمنا باللائی چاچی ایمان راولو د دین پا من آمنا منهم باللائی چاچی ایمان راولو د دین دی پا اللہ بانی والیومی لآخری پورز رو سنئی قالا و من کفران اوی اللہ چاچی کفر کل ری فومت یوو بے دبر غم دل لگا سما بیا برا گمدل را زاد دورتا و بہسل مسیر وبد دے ترا کر دے تنو و اذ او کلچو چتو ابراہیم علیہ السلام بنیاد نہ بیت اللہ و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام ربنا دعا گانی گولی ابراہیم علیہ السلام گھٹک دی اسماعیل علیہ السلام ی اللہ ورکین داد بحاظر و خلق و کارو ها مدرسا چه جوڑه نو یو بنیاد که دا بنیاد ده اخلاس که دا دانه چه تا بولڈنگو نا جوڑ که چه اخلاس پا کنیاغ بولڈنگو نا آغا ایس پیدا نکه آغا ایس پیدا صدیل نور که ها خوچکلان اخلاس پا کیوی نو که کچا باده وی نو طول دنیا دا آغینا پیدا آخلی بیا ابراهیم علیہ السلام و اسمایل علیہ السلام ا رب زمانه قبول کی زمون نا اخلاص واگانې کوړی انك انت السميع العليم يقینا خاص توريدون کې په وي ربانا ا رب زمانه واجانا اوږردې مونږه مسلمینه تابیدار دواړه لكاسته ومن ذریتنا ذولاد زمونږه امه متا یو ټولګه تابیدار لکستان وارینا من اسکنه اوه مونږه متا کارون د حاج وذوب علينا مهربانیو کی بمنگبانې انک عند الدواب الرحیم یقینا خاص تو ذوب قبل اون مدارس و اللہو گو رہا مخلص مدارس او مطبیع چه مدرسا ری جوڑکلا مدارس دیم و اللہو گاتا نو نساب اللہ مقرار که خلی نساب بیسی وی منطق و فلسفہ بی کنا ناغا و پیجنا نساب ربنا رب سمنگا و باس بیهم رسولا ولی گی رسول من امد دینا یدو علیہم آیاتکا چللی دیبان دستا یاد دنان و یعلمهم الکتاب والا خواه دوی دا قرآن و سنت و یوزکیهم پاکی دوی دا غلط و اخلاقونا دا اخلاق رزیلون پاکی دا به نصابی قرآن سنت کتاب او حکمت دا به قدل اکیه پاکی اخلاق با پاکیه د شاگر د نصاب دی زمان استاد فرمایل اللہ ما محمد تویب توحیری و یو ظلیم پان جون انیسو پین يوزل الشيخ القرآن رحمة الله ويوو دالتا او سمن ورپا سراغي ورطيوی چه دي سي قوخ تي داگ بنگلية او تراشا وشيخ رحمة الله پوغباني سادرواا چهو او نيقوي نبی کالا او داغا کالا وان چراوو تي اغا داگ کانداو پاک با کانداو باني واغتو داگ بنگلية تلارو گرمي نسنګ لاړو او ورځیده نوالت چويکتل مليان راځي مشي ویلي اوي پزما کانال تي شي قران رحمت الله عليه وقات کې نهسته دي مليان ورته شاریکولې چکه نه ښکته اغه اړو قاتل ورتنه او په دې کې اوا ډي سي او تقریروګه تقریبا چې موږ تخپل لاندې ډېرې دیاتې دی. او موږ د مملکو د لاندې نه نه خلاصې کو او یو ملاله پیدا شوهي یو سره پیدا شوهي هغه د مليانو بېزتي کې دا موږ نشو برداشت کولای ځवते وارننګ ورکو ما چې هغه د سمشي کې نه پتو به وایو لزم چې دا خبره اکل ډیسي وکړه ان شیو قران رحمت الله علیه زمیدار جامه کې پهلوی وګے ساده ور پاس وویږي د یوه خبره کولې شم وی ته سوال وي چې د سویه مته په واور کنا کله کا خبره وې کولوي مو نه ولیدلې الله دې په رحمته نولې ها وی دوه سوال وي شیو پاسې ده او خبره وکړه زستانه دا ته پوسکن ته چې سکول ته یو ماستر لګي یو سره لګي داغه نته سرټیفیکټ دلته سم پاس غواړي کنا وی هغه علامه دي چې لسم پاس سرٹیفیکټ ور سره ني نو تاغه ماستر لګولې شي وینا هغه به تعلیم ندوی وی هغه ځدا تاسو کومه چې زمونږ کور ته ایلم د علماء د لاس راغله ډیر دی. بدبخت بیاغه انسان چې د علماء بیزتی کوي زه د علماء بیزتی په خپل نشم برداشت کولی خداه خلق علماء نه دي ځانته علماء وي قاعده دي علماء نه تاسو کریږي تاسو سره ستنه ده ایلم دیوبازا تا, تا, تا دیو مدرسې او ځکه سنادو مر سره نه خیر دی خو ځدل دې نه د صورت مقصد په پوس کومه یو صورت تیراتو وي جدي صورت دا مطلب دی دې ته وي ته متوجه شووی وایي اګو سنوش ویلې غلیونه سنادو او نو ورته ا شیخ رحمت الله علیه خپل سنادو نه ټول پیشول چې دا د حرم دا د مدینی او دا د دیوبن سنادو نه دي مر سره هغه پیشل دې څه پوښё هغه مجلس برخصته سوال او بیا په دې خبره کوو شیخ رحمت الله علیه وراغه واپس پچی جون باندې بیا لړ چلار پاغ ورځ باندې باران وريده ډېر زیاد او دې کې یو سړی راغه چترې په سرني وله دا او ماته غو یو خبرو کړه و چې مسوده تیار شوه دا او په ری باندې بد تخت ستاناني او موږ یې انو نا شیخ رحمت الله علیه چې څه په شوم شچل په ماته ټول جوړ کړی دا بلار سم کې زوهر الما او مليان ټول لاس دې مسوده هغه دې لګنا راکله دراز او هغه کې پرتو هغه ما تراو دا دغه مسوده لیکلې شوی د په یوه باندې مسخط کی ما ورته وی کو چرتا دغه مسوده د قران او سنت وی قران او سنت دلایله نو بغیر چونو چرازه چو ما په دسخط کې دسخط کوم خو کو قران نه او پیغمبر قوله وینا نه نه زه به ما که صحیح ور قران او سنت ربيعه باد خد کوم کنه وانه بیازه مخفله فقره او هغه مستودر او ور ظلماتا چنه دا واله چې ما او قتل نه کیو د دلی کلی چې د مړو نه امداد غوښتل جایز دی اوداشان مړه مرامت کې دی شي توله د کفر خبره بګه کړي د یار نسو کو مساله وی او هغه چې ما څنګه او قتل نه بیا نور مسلې ماونه کتل به سورو می غرض چې ما ور ورته اغه وی دا وله و میمای دا چې چالی کله دی غټ کافر دی ور دې چې و سدې وی و دا چې چالی کله و او چې سوغ ورته صحیح وای نا غټ کافر دی ور دې چې بیا و چې سدې وی دا چې چالی کله و چې سوغ ورته صحیح وای او سوغ دا وی چې د سخت په نا غټ کافر دی خص په طلاق دا ولاره حرامي نه دی هغه چې بسمره زفتي کولا نه شیخ ور سره زفتي کول دې یو سره راغی پاڼغريږي کې ورته سويلې خوېږي پاغماتلاب د څه نسله دمره په یشم ما چې دای ورته ویژه سره غره سستی مګا د سره جسم سره سختي کې هغه مرسته کېده دای یریږي نه د یریوال نه دی د سره جسم سره پنار م باندې خبره کوي نه دی خبره مني او دې سيو خاندل او کېناست په چې وی خاندل ويته ورته ولي کفر و کافر وای وي دا ورته قران ویلې ځکه ورته کافر چې قران ورته او یاتون م شروع و من م م ي الله او بیا و ماد کافر نه الله فيضله <تصفيق> الله داس یو یو یاد به میویل یاونه م می ویل ډیر غټ کاذ ځکه ققرآ ورته کافر وي او چې یادتونونه م کلوي بلله مسله کو نه دا بهله کوم چې موجیان پهې دخو کو در سرومي چې م دا مدکول دا کوفر دی ما دخو په دغه مسله بیا بله مسلهې شروعکړه پههغې د قرآ ياتونه و ډر وفتیر شو. نوی بیا بل مسئله کوم ما نه چې پدی بم د سخت کوي پاغي مې ته د سخت وارس د ټولونه او جار داس مسئله وی تقریبا په ټولم د سخت وارس پدی کی ډی سی اخر کی یو خبر اوکړه او چیرا اغلی وای ما ته وی چې چا اوس کوي ما چې د استاچي نسکم وی ویل کی ما استاچي سره به ستاسو خبر نشم کولای ها دا خبره ورته وکړه بیا اخر کی ورته ډی سی وی دا چې زه خیر د دې وسره دې دې میان ته قران نخي زګه چا میان ته دې قران خينو په دې زمنګ عزت کمیږي چې مونږه امي ته خبره کوو هغه ته زر د قران هيات پیښ کی نو په دې زمنګ عزت کمیږي او مونږه غړغړ پړټي والی دي ها نو وی دا سپکه خبره دا اميانه دې قران نخي نن هم دا تیرات چې سرلژن مونې چني کړه نه قران درس دی وينه کوي وته دا ځالو نه پادې شوی دا بي دي نه ها وي شي خو پیغمبر چی اللہ را لے گلے وے دا ویلی دی دا آیات میں شروع کر ربنا واباس فیہم رسول منہم ابراہیم علیہ السلام دعا گفتیوہ چی اللہ دوی کیو رسول اللہ گیت لو علیہم آیاتک چی لولی دی باندستا یا تنا ویعلمهم الکتاب والحکمہ خواہیدیتا قرآن و سنت دارنگی آیات نمبر ایک کما ارسلنا فیکم رسولا منکوم سنگچ لیگر امیو تاسو کې رسول ستا سنا ید دعا لیهم آیاتنا ید دعا لیكم آیاتنا لولی تاسو بان نیاتو نزمنگان ویوزکیکم پاکی تاسو دقلت و اخلاقنا ویوعلیمکم الکتاب والحکمان خواہی تاسو قرآن او سننا تب دارنگی سورت نمل آیت نمبر بہانوے شل مسیح ذره دې نامه ل شلم شي نمبر یاد وان اتلو القران ما ته حکم شي وې ذې نمبر ایا هو الذی بعث فی الامین رسولا منهما الا ھذا تجلی ګل لري په عربی ګر رسول د دینه امیانو کې یذوالهیم آیاتک آیاتی للیتی بانیا سنۃ الله و یزکیھم د غلات اخلاقنا و يعلمهم الكتاب والحكمه قائدی دا قران او سنت تا امیان کې پیغمبر لګلره هغه وقران بیانې او سنت ب بیانې نو دا ایتونه دي د ترڅو سوکما دا ځنه شم پریخوله رسول الله لګلو چې دا آیاتونه لولې پدی باندې دا امت الله دا امت په دا مسالې کې قران ب بیانې چې دا آیاتونه ما کولوي پدی کې اډیږي غصه شو املیانه ته چراوان شاووی و تو کی شو نو غمر تروان شما ما تدې شي وې تمو زته و درېګا دولو اتل زپاتې شما او دې سي شو هغه زه کټ کې ناز ته ما هغه زم ما پخپو باندې لاسې عمر دې چې پاسه اپ جلا شو او وی او دا پټه یدا شوی که دا دا لانت پټې را پټینو وا نو زه بستا شا ګرځي ما بستا نه یاد ګرو دا تاد لا څنګه یاد به په هر مسئله یادونه پیش کې اوې کدا لانات پټای را پوریناوام اوې ما ته خیریونه کې زستانو یری دم سرپراس خان نومو دوان سیریو اوې ما ته دې زمایوسوی دي اڅې نه چی خیری راځو کې غزویران الله والی ما چې ز بچا چاته خیری کوم زه خیری نه کومه او چا چاته به خیری کومه اوې بیا ما ته وی چې سو پورېدل ته مان دوی بس تر زمال نو چته کوا چې څنګه مصاله سو پورې مردان باندې دی به ما کلکل خبر را ولې ما ته به ویشي کلرا ادیب ما ته خبر راکوا چې استايش اقبال تر اوزم دا ویله قران ترجمه اغه سوک به کېږي سول الله سلم ونه کړين و يتا کړی راشتي ترجمه کا اميانو ندي کړی و د قران ترجمه کولې شي ربانا و باس بهم رسولا ا رب زمانه او لې دې کېو رسول منهم د دينا دا دې دي دکان ته نقصان ملایويږي زګد اغلا دکان چې ټوله سودا په کې د اغلا ها الوه په کې د غلاوه د سات صابون ها دا شان اغه ټول د کارونو په دم پیسې د غلاوي بنې کا پیسې د نو دغلا غلا دکان د غلا په پیسو یې جوړ کړو هغه خرابي ګینو یې سوال لسی موږ نو الله پکړم ربانا ایرب زمنګا وبس فیهم رسولا اولی کی پدوی کی او رسول من د دینا یذوالے ہی ما یاتیک کللی دیبانی سایا دنا او یعلمهم الکتاب والحکما او خای دی دا قرآن و سنت و یو زکیم پاکی دی لراد غلط و اخلاق ونان انکا انت اللازی زلحکیم خاص خواست غالب اکمت والی و من یرغب امیلتی ابراہیم اوی سوک نگرزی دا طریقی دا ابراہیم علیہ السلام نا الا من صفیح نفسا مگرہ سوک شی بی وقوف کی زانف پلو چو سوک دا شرک دا رد نمکھڑی دا بی وقوف دے دا, دا شرک رد نکی دا بی وقوف دے وَلَقَدِ اسْتُضْعِفَ نَوَابِ اِسْرَاق وَرَكْلُهُمْ دَلَلَا فِي الدُّنْيَا بِدُنْيَاكِ وَأَيْنَ هُم فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِنَ الصَّالِحِينَ يَقِنَن دِے پَاخِرَت جے خا مَخادنِ کارنُبِمی اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّكَ لَكِ فِي الدَّارِ رَدَدَا اَسْلَمْتَ ابِدَار شَا قالُ وِتَ اَسْلَمْتُ ابِدَارِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ دَپَارَا دَرَد مَخلوقات دَجے بہادر انسان ہوتا ابِدَار انسانُ دَاللہ دا وَاذْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ أَهْلَكَُمْ كَأَذِهِ الدِّينِ بَانِي وَصِيَّةً كَأَذِهِ بَانِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَچُوتا وَيَعْقُوبُ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا بَنِي ءَايَ بَچُوي نَلاَ اسْتَفَا لَکُمُ الدِّينَا لِشَگَالَا غَرَ کَړَتا سُلَرَدِينَا قَالَتُمُ ذُنَّانُ مُمْرَئ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ما ګر پتا چې حال کې جِتا سو مسلمانان یي آتا سو خودون کې الله ام کنتم شهداء آیا وی تاسو موجود اذ حضراء یاقوب الموتو کلاچرال یاقوب علیہ السلام تنقید مرگ اذ قال لبنی کلاچیو اقبلو بچودا ما تابدو نمیم بادی دست عبادت بکو وی رستو زمانا قالو وی دوی نابدو الہ کا عبادت بکو منگا استاد الہ و الہ آبائکا الاد مشران استا ابراهيم او اسماعيل او اسحق ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحق عليه السلام دې مشرانو او ویل چايبات غړيو الٰه واحد د یو الله دې یو الٰه دې یو الٰه عبادت او وی غړيو نه غا الٰه عبادت وکودا ځباهداران بچي دې وصيت ورته بلار کوي او وی دې اخلین منده کو وصيت ګو نه ته پوری پټي چې دا د پلانې په جيمي دې دا د پلانې ریپلای نه لږ کېن ورکو ا بعضی محرومه کی او بعض لوور کی اواز په ټوله انتقال کیو زیاتیک ور کیو او یعقوب علی السلام هغه وصیت توحید کیو د توحید په مسله باندې وصیت کی دا بیا دا میشنو و نحن له مسلمونا موږ دی الله تعالی خودون کیو تل قوم ماته دا یو ټول ګو قد خلا 14 شو سمره قرئ ټول ګو جماعت او ګور ابراهيم علی السلام الله امام ګرځو لتقلبون بعد وغورايا كوبر السلام وغورا دا كوبچي ها او دا مشران وغورا اسماعيل عليه السلام و عيسى عليه السلام يوتول گيو کولے يو, يو زنجيرو کولے د توحيد لا ما كسبت ولكم ما كسبدهم دي تولگي لرا بدل دا حد سدان چوي کلو وتاس لرا بدل دا حد سدا چوکلتاسو دا داني چمنگا علي رسوليو او منگا شیطانيو منگا ميا گانيو او منگا با دنی کونو پا عمل باندې اخلاح شیگو دا غلط دا دا, دا اوی خپل امال استاسو خپل امال لی لها ما کسبت و ما کسبتم اوی جی اوی کلی دی او تاس چی تاسو خپل امال بدلا اوی تا دا اقبل امال بدلا و لا دوس الون اما کانو یا امالون استاسو نبا تپوسو نشی دا اسی چه امالم کرده دا دوین او استاسو دا امال تپوسو نشی وقالو کونوو دناو نسوارا زجر و شو مشرانی در توخو دل اولائی کا آبائی جماعتنا یا جریل مجامیو دا زمان مشران دی لدی مثل ما تاو خوایا وقالو کنو هودا وادی چشی یهودیان یهودو بداوی او نسوارا نسوارا ویجی نسوارا شیطا تدو بسا ملار بشایی نسوارییت کیو ایخا پیدا در ویهودییت کی خا پیدا در جواب قلوا بالملت ابراہیم حانیفا بلکه تابعهم در طريق إبراهيم علیه السلام و لا رفع توحيد ما تهونك و در شرق وما كان من المشرقين او نو در مشرقانونا يهودية و نصرانية كي خطول ظلم و زياتيو انبياء وجل ده ظلمون اكده دروغ پا الله جود کرده پا انبياءو قولو آمانا او آي منگا ايمان راوده بللائي پا الله وما انزل اي لنا وفاسبان ده جنازل شوه ده وما پاک کتابون انزلہ چنازل شیئ ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یاقوب علیہ السلام تا والاسباد پیونی کولاد داوی تا وما اوتیا آغا چوار کریشی ویدی موسی السلام و عیسی علیہ السلام تا وما اوتیا نبیونا او آغا چوار کریشی ویدی پیغمبرانو تا مرر بیمد طرفا درب در ددوینا د توحید وان لکہ سورت ایم بیعا کی آیت نمبر پچیس ولازم چې بارا ما او دین نبیونه من ربين توحيد ما سلام ورکړې شي وا 25 وما ارسلنا قبل من قبلكم من رسولنا من نبی لېګلې په خواه مگر وحیم کر داغتان نهو لا الہ الا نا فابدون شان دال نشتاجد سرکون کے بے زمانہ فابدون زمان عبادتو کہیں دارنگی صورت اعل امران چون ساٹھ نمبر یاد قل <سؤال> يا أهل <سؤال> الكتابي <سؤال> قل يا أي كتاب والو تعالوا إلى كلمة دينم راشي و كلمة سواهم بيننا وبينكم جاء برا برداب منزمن قصتا سكي هذا صندوق أو دو آغابي خدا ويجاو دي سواهم بيننا وبينكم برا برداب منزمن قصتا سكي الله نعبو لا الله جاء بعض دنكو کو دا الله ند بلچان ولا نشرک به شیء استدار بنو جوړ اوسری شي ان ها زمما استاد محترم علامه محمد طیب فاخریم او وی فرمایل اجتماع یو ملګری د دې کال او چې دونکو امریکا کې ده هغه سر ما شوم بچو مې ورزې متاځې اراده جوړکړه چې د نسواراو د دی عبادت دی زه تل ګور چل دی کې اېمن ګورلو زما ویاله ما شوم بچو را سره میچورلو نوالتا دا ویاله کتاب پروت دی وته اوا پروته اغه زنه د سرو زره ګوتا پروت ده ا موږ چی ناسو اغه زره غمولان aste دا وی شي کم پاندتو یا مولا دا وی شي کم هغه ناسه او هغه موږ ته چې منږه د خپل کتاب دومره قدر کوو چې دا د سرو ضرروګه پر ته یبانې چې منږه دا پاړونه د سررو ضرروته باندې او تا سره د خپل کتاب قدر شته ووی ما ورته ویللی چې منږه د خپل کتاب قدر کوو ستا د نه زیاتو او منږه پ عمل کوو تاسو په د خپل کتاب عمل نه کوي و یو بیره دا خبره, خبره او کلا بیره دا خبر او کلا निजामه ما معلوم بچی چونه یو هغه له جواب ورکو چیټیګ دا تاسو خو د خپل کتاب ډیر قدر کوي نصروز او بغوتا باندې اړه وای کومنګ تاسو کتاب منو چې دا د خده کتاب دی خو چې کله زمون کتاب راغی آسمانی قران نو ستاسو دا کتاب منسوخ کړه نوستاد کتاب من منو چې د خدای کتاب دی خدا په قران باندې منسوخ شوی دی تاسو هغه زمون کتاب نه منی چې دا خبر ورته ما شو مچوکلا امولاو ورته د شیخ کته پر د ګوري جواب نشي ورکول ډیر ساعت ناز تو منګه منو چې امولاو مولا د پیره پندت به با جواب ورګو جواب ورنه کې یماري بچی توی راځي چیزو زو بچیا ارا روان شو دی او ما او دی نبی دینا بغمرانو ت کو مسور شو لا نفريق بنا من هم بدون بر علوکو من وتان ک ددينا ممس د ته ټولو لا نوفرق بنا هدم من بدون بر عو په من د یوان ک ددينا وناحنو له مسلمونونه منګ لا تغاړ خودونېو بعدت بالجوواري کو په عامنو ب مسل مع دوه دا دابي پهې بسللي کې د زائد دا او دا مثلو زاہد دی خو دا وای چې زیادت د هر په دا اولاد به اسم نه هر زیاتی کوي او مثلو مزهادی کوي مودودی ځکه که کوي چې هغه دښمنۍ د صحابه سره دا دښمنۍ ور ورسره صحابه ورلا پلار وجنې نه هان نو ځکه صحابه سره دښمنۍ وبغوس کوي دا مثلو زاہد دی نو به ما امانتوم به وای بنو مانگوائی ومثل بوائی دان بیاو دی نبیر اسلام و دو صحابو آمال آزمان دپارا نمونا مسالی دا میاور دی زمان دپارا فا ان آمانو بی مسلم آمان توم بی کچر ایمان داولو دوی پچان دای چی ایمان دا داولو تاسو پاغیبان وی پا قده تدم یک انان دوی وپسا ملارشی فا ان تولو کچر دل فا ان فی شقاق یک انان دوی پزد وسعیك بيکه هم الله زر دې شي کافی بشي تعالی را الله ده زرر د دنیا والله هو هو او دا لا وې دین کې پویوې سبغ الله او مناسن من الله سبغان سبغه الله ځان رنګې پدیندا الله سبیو سبغه الله الله پدین ځان رنګې نصارا او بځان خپل رنگ ورکو چیکله په نصرانیه دین د نو ځيال رنگي ساتله او اي کي به ولغه پاور کړه الان نن صار نصرانيان بوز دې نصراني شه چا ځان لا ديو هديي ترنګ ور کړو چا بل رنگ ور کړو چا ځان لا دا انګريز رنگ ور کړو دا انګريز پجامې کې ګرځېدو خلک ځان لا رنگونه رنگ ور کوي چا له خوزو رنگ ځان لا ور سړو او سړو د خپل پېشن شوړو کا او خوزو سړو ګارد ور سب سب ځان رنگي په دین الله زان الله اللہ پہ دین بانے رنگ د سڑے دے دی سڑی تو پا جامہ کی گردیو خضا دی خضی تو پا جامہ کی پردک مکمل ومن آسنو من اللہ سبغان سو دے خیست دا اللہ نا پرنگ کئی ونخنو لہو عابدون منگ دی اللہ تا عبادت کون کی او عبادت باللسان خلاتو ها حجوننا فی اللہ ویا آیا جگڑی کئی منگ سرابو یو والی دا اللہ کی وو ربنا دا اللہ رضا منگ وربكم استاذ رد ورَب ولنا اعمالنا من لربت دي تاملو نزمنگوي ولكم اعمالكم تاسل رابتلي تاملو نستازني ونحن له مخلصون امنگ ديال لا تايخلص كونگیو يوكمالو قرآن کریم دي لك ديکي اداخدو کمال نڈ کتاب مي تول کمالي کمالي ني يور امبيري اميرے جوړ کا اوپر رنگي ور کا خول خوري مشکر اِخْذُ تِثْیَات کیو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اِخْذُ تِثْیَات کیو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ دِیاج کیو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ مَنگا لا تَغَالَگُ دو مَنگ دا لای عبادت کو مَنگ را لَال اللہ لای عبادت دی اخلاص کو دا وُن نمرہ عبادت بل جوارح کو او دِویم نې عبادت بل لسان کو د جېبی او دریم نې عبادت بل قلب ام تَقُولُونَ کې بشی کېدراهيم عليهم السلام او اسماعیل عليهم السلام ایصاق عليهم السلام او یاکوب عليهم السلام او نيک اولاد دا وی کانو د ناونا سوارا او يهوديان يانه سواران قل انتم عالمو ام الله وا اياتا سوف يک الله ومن ازلم سو به ظالم ميم من دا جانا کتما شاهد تنچ پټې کلوای اين د حسان سره من الله دالانا دنا بل غظ ظالم نشته پټون کو کې وَمَا الله ندي الله بغاافنا خبران اما تعملون دا سنا چې تاسي کوي ت کوو متون دا یو ټولکيوقد خلت چې تیر شوله معکه سبددي ټول کې لبدله غعمل وجه کړې ده لاکوم ما ک سب د تاسو ل بدله د صده چې تاسو کري ولا تس الونهها عم معکانو عملونه ستاسو نباته پوسنی چې داس چې دا عمل کري اوسيقولو سف دا اعتراض داري چې دا څنګه پیغمبر دی چې د خپلې قیبلې کې شاک دی قله یو خو مخواړې یو کلبې خو مخواړې داږي جواب قل لله المشرق والمغرب مشرق او مغرب خدای دی او يهدي من يشاء الى صراط مستقيم زه خدای له حکم تابع يم الله چې کوم ترته ما د حکم کین نو هغه تردا ولم نبي عليه السلام پالسیه اوله سمعشتي خانقاہ بیت المقدس تموش کلو او نبی علیہ السلام بپدی خوشالو چیزو دامہ خرواړو ما بیت الله تردا زګره ټول انبیایو قبلم دا غلا دابراهیم علیہ السلام قبلن دا غوا او عوام خلق دم عربو چکمو مشرکان یا عام اویم وین خوشحالو دې خوشاله چې خانقاهي طرف ته مخ را وړی دا اراده او دا خیال چې د دې طرف ته نبي عليه صلوات سلام دا وختل چې د خپل بلار عقبلي طرف ته مخ واړومه ابراهيم عليه سلام زګاغه توحیدو بیان کړې دا مرکز یې جوړ کړې تو هي د پاره دغا ترد تا اراداو اجی مقوال ای خوچ بیا کلا وقت را نیز دیکی دو نو نبی علیہ السلام پریشان شو پریشان شو چو از تا چلو کما از کمخدی خانکابی ترد تا زرارو ما او الله حکم راولی گی نو دو نقصان بوشی یو نقصان بداوشی چه کم مخالفین دی اوی بیترازون شروع کی جوګور کله یو خو ما کله یو کلب خو زم نقصان بداو شي چې کوم نه مسلمانان شي وی دی هغه وبم دی دینه نفرت پیدا شي جواب وری دی نبی اسلام سره دا غم پیدا شم نو الله دا یا څنګه پیار او لګل او دا ولنه آیا چې کوم دی دا اعتراض جواب کوي یقول سو با اوزر یچی بو بی وقفه بی وقفه هغه چاته وی چې پیغمبر په کاره